4. Об'єкти значної цінності Перший тиждень рятівної операції «Ендури» витратили на картографування колись плавучого острова та широкої площі уламків. «Ось що нам відомо», – вмикаючи голографічне зображення, сказав жінцю Пусуела капітан Собераніс. Острів терплячого серця потонув якраз біля гребня підводного гірського хребта. На шляху донизу він влетів у верхівку хребта і розколовся на три секції. Джерико покрутив зображення. «Дві частини впали на це плато, на схід від гребня. Третя впала в рів на західному боці. І все це в межах поля уламків, що простягається на 25 морських миль. Коли ми почнемо все піднімати?» – запитав посуело. «Тут потрібно багато чого досліджувати і каталогувати», – сказав йому Джерико. «Почнемо десь за місяць. Але належні рятівні роботи займуть роки, можливо, десятиріччя». Посуело оглянув зображення місця падіння острова, чи, можливо, того, що залишилося від його обрисів, шукаючи знайомі орієнтири. Тоді він сам перекрутив карту і показав на секцію, що була глибоко в рову. Отут карта виглядає неповною. Чому? Глибина. Підступна місцевість ускладнює процес картографування, але це можна зробити пізніше. Ми можемо почати з поля уламків і секцій, котрі лежать на плато. Посуело махнув рукою, наче відганяючи комара. «Ні, мені більше цікавить ця секція в рову». Джерико якусь мить розглядав жінця. Досі чоловік був вічливий та відвертий. Можливо, між ними виникло достатньо довіри, щоб дізнатися деяку інформацію, якою Пасуела міг не хотіти ділитися з іншими. «Якщо ви шукаєте щось конкретне, було б добре, якби я про це знав». Посуела якусь мить не відповідав. «Цитадель жінців Амазонії зацікавлена в порятунку безцінних артефактів. Ці артефакти можна знайти в руїнах музею цитаделі женців. «Стільки серце? запитав Джеріко. «Я певен, що саме серце вже давно зупинилося і його з'їли». «Воно було в захисному ящику», – сказав йому посуело. «Його останки мають знаходитися в музеї», – а тоді він додав. «І там також були інші предмети». Коли стало зрозуміло, що посуело більше нічого не скаже, заговорив Джеріко. «Зрозуміло. Я дам знати іншим командам, що вони можуть діставати секції міста на вищому плато» але моя команда, і лише вона, працюватиме над уламками в рогу». дещо розслабився. Він якусь мить дивився на Джеріку з виразом чи то цікавості, чи то захоплення, чи обох потрохи. «Джері, скільки вам насправді років?» – поцікавився він. «Ваша команда мені каже, що перш ніж стати капітаном, ви вийшли на нову фінішну пряму, що робить вас удвічі старшим за ваш фізичний вік. Але ви здаєтеся старшим, мудрішим». Мені видається, що це була не перша ваша фінішна пряма». Джеріко трохи подумав, перш ніж відповісти. «Я не того віку, про який я розповідаю своїй команді», – нарешті визнав Джеріко. «Бо, напівправда, краще забрехню». Стійке серце, на честь якого було назване величезне плавуче місто, було найстарішим живим серцем у світі. Його життя підтримувалося за рахунок електричної стимуляції і охолоджувальних нанітів, щоб воно завжди залишалося молодим. Воно зробило більше дев'яти мільярдів ударів і було символом перемоги людства над смертю. Однак воно померло, коли острів затонув і б його електродів відімкнувся струм. Як і сказав жнець Посуело, воно справді перебувало в протиударному ящику з загартованого скла. Але ящик не зміг витримати тиску на такій глибині і луснув, перш ніж досягнув дна. А що до самого серця, чи того, що залишилося від нього після нищення ящика, його не знайдуть поміж уламків, які зрештою знайшла команда. Його безперечно з'їли, якщо не морські хижаки, в яких намітилося харчове шаленство, то якийсь некрофаг-щасливчик, який випадково пропливав повз. Доки решта рятувальних команд були задоволені можливістю проведення простішої операції, команда Джеріко Собераніса тижнями невтомно трудилася практично без результатів. Доки інші команди піднімали на поверхню знайдені скарби, капітан Собераніс не піднімав фактично нічого. Було занадто небезпечно відправляти членів команди вниз, доки вежі затонулого міста схилялися під крутими кутами, зриваючись та падаючи в глибини від найменшої провокації. Доки амфібні трасманійці нормально працювали під час мілководних рятувальних операцій, вони не могли занурюватися нижче 60 метрів без скафандра. Вони вже втратили одну роботизовану субмарину, яку розчавив холодильник, що вилетів крізь вікно вежі, що почала сунутися з місця. Правда, усіх вбитих можна було надіслати на відродження, але для цього необхідно було дістати їхні тіла з рову. Це було просто не варте такого ризику. Посуел, який зазвичай був виваженою людиною, не схильною до гніву, зараз почав зриватися. «Я усвідомлюю, що це делікатний процес». Після п'ятого тижня віддалених глибоководних занурень, сказав Пусуэлла, «Але навіть морські слимаки рухаються швидше, ніж ваша команда!» Його розчарування погіршувалося завдяки появі дедалі більшої кількості яхти женців. З'явилися представники майже кожної цитаделі женців світу, бо всі знали, що він шукав сховище реліквій і майбуттів. Було чудово, поки воно беребувало в місці, де було занадто холодно та глибоко навіть для сонячного проміння. Але це не означає, що чого серце не бачить, того йому і не жаль. «Ваше чести, пробачте за мою зухвалість», – сказав Джері Сіднею, бо тепер вони беззаперечно називали одне одного на ім'я. Але це стальний сейф, запечатаний всередині іншого стального сейфа, похованого під тисячами тонн уламків на небезпечному схилі. До нього було б важко дістатися, навіть якби він просто лежав на дні океану. Це потребує скурпульозного інженерного планування, зусиль, а особливо терпіння. Якщо ми незабаром не впораємося, сварився Пусуело, нагодиться Годдард і забере все, що ми дістанемо. Тим не менш, Годдард, принаймні поки що, тут не був помічений. Він не надсилав жодних рятувальних команд чи представників, щоб переконатися, що отримує свою частку діамантів. Натомість він публічно лютував через осквернення священних вод і поплюження пам'яті загиблих, стверджуючи, що не хоче мати стосунку до тих знахідок. Але все це було позерством. Він хотів ті діаманти не менше за інших, а може й більше. А це означало, що він мав план, щоб їх отримати. Годдард безперечно мав талант отримувати все, чого хотів, і це тримало на межі кожну цитадель у світі. Цитадель жінців. Це словосполучення колись означало глобальну організацію в цілому, але зараз на перший план вийшло регіональне мислення. Більше не було сенсу в світовій цитаделі жінців. Лише провінційна політика та дрібні скарги. По Суелі снилися жахіття світу, де Годдард мав усі діаманти і міг сам обирати кожного нового жінця. Якщо таке трапиться, то світ так накриниться у бік так званого нового порядку, що зірветься зі своєї усі. А голоси тих, хто чинив йому спротив, загубляться серед вересків болю тих, кого він так радісно збирав. «Ви колись розкажете мені, що такого в тому сейфі, що всі за ним аж трусяться?» запитав Джеррі після занурення, яке вважалося успішним, бо вони не втратили жодного спорядження. «Трусяться? Тут наче осине гніздо», – відповів Посуело. «Сховище, як і будь-яке інше всередині, має дуже цінні об'єкти. Але в цьому випадку вміст сховища вас не стосується, бо цінність це має лише для жанців». Тут Джеріко самовдоволено посміхнувся. «Ха! Мені завжди цікаво, де жанці зберігали свої персні!» Посуело прокляв себе, що взагалі щось бухнув. «Задля власного ж добра не дуже демонструйте свою кмітливість». «Це, – сказав Джеріко, – завжди було моєю проблемою». Пусуело зітхнув. Чи було так погано, що капітан знав? Привітний медагаскарець не видавався жадібним, гарно ставився до команди і до Пусуело лише з повагою. Жнець мав комусь тут довіряти, і капітан собераність точно довів, що заслуговує на довіру. «Це не самі персні, а камінні з них. Багато тисяч діамантів», – зізнався Пусуело. Той, хто контролюватиме діаманти, контролюватиме майбутнє цитаделі жінців. Доки в регіоні одинокої зірки бажали б зберігати нейтралітет у цьому питанні, нам у Техасі стало очевидно, що верховний клинок Годард бажає насадити свою волю усій Північній Мерці, а можливо, усьому світу. Ми боїмося, що за відсутності великих згубників, які могли контролювати його амбіції, його вплив розростеться, наче той рак ери смертності. Маючи статут привілейованого регіону, ми на своїй території маємо свободу робити все, що забажаємо. Тому ми припиняємо будь-які контакти з мідмериканською цитаделю женців. З миті всі мідмериканські женці, яких знайдуть в нашому регіоні, будуть доставлені до найближчого кордону та виселені. Ми навіть ставимо під сумнів право пана Годарта бути верховним клинком, оскільки декрет Зендури так і не був офіційно опублікований перед загибелью великих згубників. Якщо говорити про лінію нашої політичної діяльності, то ми не бажаємо втягувати інші регіони до нашого рішення. Решта може чинити, як забажає. Ми лише хочемо, щоб нас не чіпали. Офіційна декларація її світлості верховної клинкині Техасу Барбери Джордан